فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاري له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَذْهَبَ فَوزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير كلام كلام الله عز وجل وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه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 Para hadirin dalam kajian ilmiah di Masjid Islamik Center, Kota Samarinda ini, yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah. Kita bersyukur atas limpahan rahmat taufik dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan yang tidak diberikan oleh sekian banyak manusia, yang ini merupakan bahagian nikmat yang besar. Namun banyak dari manusia lalai dari dua kenikmatan ini. Dalam hadis yang diraikan oleh Imam Al Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Nigematan maghbuun fihima, ketiru min al-nas al-sihha wal-firal. Ada dua kenikmatan yang banyak dari kalangan manusia lalai dari dua kenikmatan ini. Tertipu oleh syaitan yang memperdaya mereka sehingga mereka tidak memperhatikan besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa taala berikan itu. Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Umur yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita untuk hidup Di muka bumi ini Yang seharusnya Kita memanfaatkan Sebaik mungkin Untuk Menjalankan sebuah tujuan Yang mulia yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita di muka bumi yaitu untuk beribadah Menjadi seorang hamba yang berserah diri hanya kepadanya, menjadikan seluruh aktivitas kita hanya untuk Allah S.W.T. Maashirul Muslimin wal Muslimat, Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa kajian kita di pagi hari ini hingga menjelang zuhur insyaAllah ta'ala akan membahas tiga firman Allah subhanahu ta'ala yang Allah azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam suratul Al an'am pada ayat yang ke-151 152 dan 153 Ketiga ayat ini Yang dikenal Dengan sebutan Al-wasaya al-asyon Sepuluh wasiat Sepuluh wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya apabila disebut wasiat. Maka nah ini menjelaskan kepada kita bahwa 10 poin yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini merupakan perkara-perkara yang sangat penting untuk ditegakkan oleh seorang hamba dalam kehidupannya. Seseorang Apabila dia telah menyadari bahawa usianya semakin singkat dan dia merasa bahwa dia mendekati ajal dalam keadaan sakit keras maka tentu dia menyampaikan wasiat dan tentu apa yang dia sampaikan dari wasiat tersebut merupakan hal-hal yang penting bahkan yang sangat penting karena kaitannya dengan kematian dia akan meninggalkan anak keluarganya sehingga apabila dia hendak menyampaikan sebuah wasiat dia pasti akan memilih-milih wasiat apa yang akan dia sampaikan oleh kerana itu maashirahalikurahimakumullah merupakan hal yang sepantasnya bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk memahami tiga ayat ini sebab ini merupakan wasiat wasiat yang sangat penting yang harus menjadi perhatian setiap hamba agar dia memahaminya mentadbirinya وأن mengamalkan dalam kehidupannya Allah azza wa jalla berfirman Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum allaa tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa la taqtulu aulaadakum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاوكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وصحا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبأهد الله أوفوا ذلكم وصوكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Zalikum wasaqum bihi, laggul kum Ini tiga ayat yang di dalamnya berisi sepuluh wasiat dari Allah subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al Muajjal al Kabiir demi kenfulah al Bayhaq dalam syurga beriman dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan man arada ay yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala al ayat barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada wasiat tersebut ada stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya dia membaca ayat-ayat ini lalu beliau menyebutkan tiga ayat dari suratul an'am Dalam lafaz yang lain beliau mengatakan man arada ay yaqra'a safihata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati alaiha khatamuhu Falyaqra' qaulahu ta'ala Barang siapa yang ingin membaca sebuah lembaran yang di sana terdapat stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala Para ulama menjelaskan maksud ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasiat-wasiat penting yang menunjukkan pentingnya wasiat itu seakan-akan itu ditulis dalam sebuah lembaran lalu kemudian diberikan stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya adanya stempel Rasulullah menunjukkan pentingnya dan menjelaskan bahawa wasiat tersebut merupakan wasiat yang tetap tidak ada perubahan di dalamnya tanpa ada penambahan dan pengurangan maka hendaknya dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala mengapa para ulama memahami ucapan Abdullah bin Mas'ud dengan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakan akan ditulis dalam sebuah lembaran dan seakan akan distempel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tidak diketahui ada sebuah lembaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya kecuali kitabullah Al-Qur'an Karim tidak ada lembaran khusus yang diberikan stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Oleh kerana itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam "Wal yawma atakan wa inni tarikun fikum ma in bih lan tadhillu kitabullah." Sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian satu pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama lamanya, yaitu kitab Allah, kitab Allah Al-Zawajil. Maka tidak diketahui ada satu lembaran khusus yang ditulis oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau. Yang itu merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk menjelaskan bahawa ini merupakan wasiat-wasiat yang sangat penting untuk difahami oleh setiap Muslim. Lalu kemudian mengamalkannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-imamul hakim Dari Ubadah Ibn radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Ayyukum yubayi'uni Ala thalathin Siapakah Di antara kalian yang membayat aku Untuk mengamalkan Tiga ayat ini Lalu kemudian Rasulullah alaihi wa sallam Membaca tiga firman Allah ini. Siapa di antara kalian? Yang ingin membayat aku untuk menjalankan dan menegakkan tiga ayat ini. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan pembacaan tiga ayat ini, beliau mengatakan. Faman wafafajruhu ala Allah. Wa man in taqasa minhun shay'an fa adrakahu Allah bihi fid dunya kanat uqubatuh wa man akhara ila al akhirah fa amruhu ila Allah in syaa adzabahu wa in syaa afa anhu barang siapa yang mampu menegakkannya dengan sempurna maka pahalanya telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun barang siapa yang mengurangi tidak mengamalkan sesuatu darinya lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya dalam kehidupan dunia maka itu adalah hukuman baginya dalam kehidupan dunia hukuman baginya di dunia dan menjadi penghapus dosa dan barang siapa yang diakhirkan hukumannya ketika dia melanggar maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka Allah Azza wajal memaafkan, mengampuni dan jika Allah menghendaki maka Allah Azza wajal mengazab. Ini apabila dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba bukan dosa kekufuran dan kesyirikan. Adapun dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat dari dosa syirik itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Azza wa Jalla mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menjelaskan tiga ayat ini hadihil ayat muhkamat fi jami'il kutub bahawa tiga ayat ini merupakan ayat-ayat yang muhkam yang telah ditetapkan syariatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh kitab-kitabnya bukan hanya dalam Al-Qur'an al Karim namun juga dalam kitab-kitab samawi sebelumnya dari kitab Zabur, Taurat, Injil dan yang lainnya ayat-ayat ini atau kandungan dari ayat-ayat ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab tersebut lam yansakhun shay'un Yang tidak ada satupun dari hukum-hukum ini yang terhapus. Jadi semenjak Rasul yang pertama hingga seterusnya sepuluh wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan syariat-syariat yang tetap yang sama sekali tidak terhapus hukumnya dalam syariat manapun. Kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat para nabi dan rasul itu berbeda-beda. Li kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian para nabi dan rasul kami menjadikan syariat tersendiri, metode beragama tersendiri. Dalam perkara ibadah. Adapun dalam urusan tauhid mereka seluruhnya sama. Namun sepuluh perkara yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan syariat yang diajarkan dan ditetapkan dalam seluruh syariat yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Wahunnah muhramatun ala badi Adam kullihim dan ini merupakan perkara-perkara yang diharamkan terhadap seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wahunna kitab dan ini merupakan induknya ajaran-ajaran yang terdapat dalam alkitab man amila bihinna dakhala aljannah wa man tarakahunna dakhala barang siapa yang mengamalkannya maka dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ta'alu." Qul. Ayat ini diarahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul. Katakan wahai Muhammad. Maksudnya, sampaikan kepada mereka. Qul ta'alu. Ta'alu. Maknanya, kemarilah kalian. Kemarilah kalian. Katakan kepada mereka, kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka yang melanggar ayat-ayat Allah mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka yang telah terjerumus. ke dalam perangkat-perangkat setan, Katakan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka. Ta'alau. Kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian agar kalian menjauhinya agar kalian meninggalkannya lalu kemudian Allah azza wajal menyebutkan wasiat yang pertama qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum yang pertama alla tusyriku bihi syai'an janganlah kalian menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun hakikat dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyerahkan satu dari satu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dimaksud ibadah? Definisi ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah, "Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah." Min al-aqwali wal a'mali az Sebuah nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala baik yang berkaitan dengan ucapan perbuatan yang zahir dan yang batin ini definisi ibadah maka seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla salat berpuasa tawakal Istighfar Dan rasa malu Yang terdapat pada diri seorang Bahagian dari ibadah Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Al-hayau minal iman Sifat malu itu bahagian dari keimanan Maka segala jenis ibadah Yang dilakukan oleh seorang hamba Wajib bagi setiap hamba untuk menjadikan ibadah itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wataala. Karena kita sebagai hamba diperintahkan untuk beribadah hanya ibadahnya dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Wa ma khalaq tu wal insa illa liyabdurun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Nah perkara ibadah ini, apabila seorang hamba menjadikan salah satu dari sekian banyak jenis ibadah, dia serahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Tabaraka wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Dan sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Berdoa. Allah Azza wa Jal. Memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa hanya kepadanya. Uduuni astajib lakum Berdoalah kalian kepadaku aku akan kabulkan permohonan kalian Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku jawab aku dekat dari mereka aku mengabulkan doa orang-orang berdoa ah kepadamu Innal ladzina ibadati sayadkhuluna jahannama Orang dakhirin Orang-orang yang menyombongkan diri dari melakukan ibadah kepadamu mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina Maka berdoa kata Nabi alaihi salatussalam ad-du'a ibadah Doa itu adalah ibadah sehingga apabila ada seorang berdoa kepada selain Allah dengan alasan menjadikan orang itu sebagai perantara antara dia dengan Allah karena meyakini bahwa orang yang dijadikan sebagai perantara itu adalah orang saleh meyakini bahwa orang yang dijadikan sebagai perantara itu adalah waliullah Lalu dia berdoa kepadanya, Wahai Abdul Qadir Jailani berikan padaku kesehatan, berilah kesehatan kepada keluargaku. Wahai wali ini, Wahai wali itu, tambahlah rezekiku. Wahai wali ini, wali itu. Angkatlah kesulitan Dari berbagai persoalan kehidupan yang kami hadapi Berdoanya kepada selain Allah Datang ke kuburan mereka Dengan tujuan untuk berdoa Melakukan ritual-ritual syirik menyembelih, Mempersembahkan sesuatu lalu kemudian melakukan ritual-ritual tertentu yang dibantu oleh sadana para sadana lalu kemudian meminta berdoa kepada orang yang dianggap saleh itu, ini perbuatan syirik ini menyukurkan Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang terjadi di masa Nabi Allah Nuh alaihi salam mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada orang-orang yang dianggap saleh. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Nuh untuk mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. mereka mengatakan Haulai Allah. mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada hamba-hambanya apabila mereka hendak berdoa untuk menjadikan orang lain sebagai perantara ketika seorang berdoa kepada Allah minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada sekecil apapun suara yang kalian panjatkan kepada Allah. Inna Allah la yakfa' alaihi shayyun. Tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di langit dan di bumi ini. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui keluhan hambanya. Dan Allah azza wa jalan tidak meminta hamba-hambanya ketika mereka hendak memohon sesuatu, meminta sesuatu, menjadikan orang lain, meskipun orang itu dianggap saleh, untuk dijadikan sebagai perantara. Tidak diperbolehkan. Yang mereka sendiri telah mati. Dan orang-orang mati itu tidak mendengarkan ucapan orang-orang hidup, kecuali dengan izin Allah SWT. Maka ini yang pertama, ma'ashirul muslimin. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Karena perbuatan syirik akan menyebabkan terhapusnya seluruh amalan saleh yang pernah kalian lakukan. Terhapus seluruhnya. Walau asyraku la anhuma kaanu ya'maluun. Apabila mereka menyekutukan Allah, maka pasti terhapus seluruh apa yang pernah mereka amalkan tidak akan bermanfaat berbakti kepada kedua orang tua tidak akan bermanfaat menyambung tali silaturahim berbuat baik kepada tetangga dan yang lainnya tanpa tauhid tanpa iman dan tidak akan berarti kehidupan dunia ini tanpa seorang itu menegakkan tauhid beribadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Dalam hadis yang diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda atani jibril fabashshirani Anhuhuman matalayu shirku bilahi syaitan min ummati kadaqal al Telah datang kepadaku jibril dan beliau menyampaikan berita gembira kepadaku bahawa barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyutukan Allah subhanahuwataala dalam beribadah kepadanya maka dia pasti masuk ke dalam al jannah dia pasti masuk ke dalam al jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu ta'ala Allah azza wa jalla berfirman, Yabna bunna Adam, Innaka mada'outani warajoutani, fa inni aghfirulka, ala ma'kaan mink walau bali. Wahai anak manusia, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu dari dosa-dosa yang pernah kamu lakukan dan saya tidak peduli. Walau ataitani bi qirabi al-ardh khati'atan ataituka bi qirabiha maghfirah ma lam tushrik hatta tablugha khatayak 'anan as-sama' thumma astaghfirni thumma astaghfartani ghafartu lak wa datang kepada ku dengan membawa dosa-dosa dan kesalahan sepenuh bumi maka aku akan senantiasa memberikan ampunan kepadamu selama engkau tidak menyekutukan aku dalam beribadah selama engkau tidak menyekutukan aku dalam beribadah meskipun kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan demikian banyak hingga mencapai awan lalu kemudian engkau beristighfar kepadaku Engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Selama engkau tidak menyebutkan Allah Subhanahu Wataala, oleh karena itu prinsip utama di dalam agama Allah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari siksaan Allah, dari kehinaan dunia dan akhirat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala. Dan tidak menyukutukan dalam beribadah kepadanya. Dan ini prinsip seluruh pada Nabi dan Rasul. Walakah debah asla fi kulli ummatin rasulan anyabulillah wajitanibuttaqod. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul, yang setiap dari mereka menyerukan umatnya hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa taala dan jauhi la segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Diriwayatkan dari Abu Darda rahimahullah taala beliau mengatakan la tusyriku billahi syai'an wa in qutti'tum aw sulibtum aw hurriqtum jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun tubuhmu dicincang Meskipun tubuhmu disalib dan bahkan meskipun tubuhmu dibakar. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian senantiasa berbuat kebaikan. Tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini perintah yang kedua, wasiat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita memperhatikan sekian banyak dari firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya Setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wajalla dalam beribadah, maka perintah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Beribadah kepada Allah hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya. Adapun hubungan seorang hamba di antara sesama manusia yang paling berhak seorang hamba untuk berbakti dan berbuat baik kepada manusia adalah kepada kedua orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyahu wabil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan agar hendaknya kalian tidak melakukan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau senantiasa berbuat baik ini perintah yang kedua berbakti kepada kedua orang tua apabila seorang hamba diberi kesempatan hidup bersama dengan orang tuanya maka itu kesempatan terbaik untuk meraih keutamaan sebanyak-banyaknya meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbuat baik kepada kedua orang tua baik dengan ucapan atau dengan perbuatan kata-kata yang lemah lembut sampaikan kepada kedua orang tua berkhidmat memberi pelayanan terbaik untuk kedua orang tua berusaha untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua apabila orang tua itu memanggil maka hendaknya seorang hamba segera memenuhi panggilannya apabila orang tua itu menginginkan sesuatu dari anaknya maka hendaknya seorang anak segera berusaha memenuhi keinginan orang tua itu selama dia mampu melakukan dan selama orang tua tidak mengajaknya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adapun jika orang tua memerintahkan bermaksiat tidak diperbolehkan taat kepada orang tua Allah azza wajal berfirman wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lak bi ilm fala fi ad-dunya apabila kedua orang tuamu memaksa mu untuk menyekutukan aku dalam beribadah maka jangan kamu taat kepada keduanya namun dalam perkara dunia hendaknya engkau tetap bergaul dengan cara yang baik kepada keduanya Allah Azza Azzajal melarang hambanya untuk menaati orang tua ketika orang tua mengajaknya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. namun dalam perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan kehidupan dunia anak tetap diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua cara berbakti kepada kedua orang tua dengan melakukan hal-hal yang dianggap itu baik dalam syariat yang kedua dianggap itu baik dalam apa yang sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di wilayah tersebut baik dalam syariat atau baik menurut adat kebiasaan yang ada di Wilayah tersebut selama tidak mengandung kemungkaran, selama tidak mengandung kemungkaran, bertutur kata yang baik. Ada sebagian kebiasaan seperti kebiasaan orang Jawa itu ketika seorang berdialog dengan orang tua berbeda ketika dia berdialog dengan temannya masing-masing ada bahasa tersendiri kalau kepada kedua orang tua dia menggunakan bahasa yang yang tinggi, yang lembut berbeda ketika dia berbahasa dengan sahabatnya, dengan temannya itu dalam sebuah masyarakat termasuk bagian dari berbuat baik lakukan itu, tidak mengapa hal itu dianjurkan Namun apabila ada hal-hal yang menyelesaikan syariat, kalau misalnya di sebuah daerah, termasuk di antara bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua, setiap bertemu dengan orang tua, membungkukkan badan. Seperti orang yang ruku. Maka ini tidak diperbolehkan. Sebab ruku dan sujud, merupakan bahagian dari ibadah. Tidak diperbolehkan seorang membungkukkan dirinya di hadapan seorang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak diperbolehkan dia melakukan sujud di hadapan seseorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah melanggar syariah tidak diperbolehkan ta'at. Namun selama itu termasuk bahagian dari ihsan. Berbuat kebaikan. Baik secara ucapan, demikian pula secara perbuatan. Maka lakukan. Membuat orang tua senang. Membuat orang tua tersenyum. Maka itu bahagian dari birrul walidain. Membuat orang tua menangis. Yang menyebabkan orang tua bersedih. Akibat tutur kata yang kita ucapkan. Atau perbuatan yang kita lakukan. Bahagian dari uqukul walidain kederhakaan kepada kedua orang tua. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin rahimakumullah bahwa berbakti kepada kedua orang tua, lebih terkhusus lagi berbakti kepada seorang ibu di masa hidupnya merupakan satu amalan yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al Imam al Bukhari dalam al Adab Mufrad, ada seorang Laki dia datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan tentang dirinya bahawa dia pernah senang kepada seorang wanita sehingga dia pun melamarnya. Ternyata lamarannya ditolak. Tidak lama kemudian ada seorang laki datang melamarnya dan lamarannya diterima. Ini menyebabkan dia cemburu berat, marah. Akhirnya dia mendatangi wanita itu dan membunuhnya. Setelah itu dia menyesal perbuatannya dari apa yang dia lakukan. Datanglah dia kepada Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian dia mengatakan, "Adakah satu amalan yang dapat aku lakukan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku ini kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma a apakah ibumu masih hidup orang ini mengatakan tidak sudah meninggal maka kata Ibn Abbas taqarrab ila Allah mastata' berbuat baik mendekatkan diri kepada Allah semampu kamu Setelah orang ini pergi, salah seorang murid Ibnu Abbas bertanya kepadanya. Limadza sa'altahu an hayat ummi? Mengapa engkau bertanya kepadanya tentang ibunya apakah dia masih hidup? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inni la a'lamu 'amalan aqraba ila azza wa jalla min birril walidah." Sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari berbakti kepada seorang ibu. Berbakti kepada seorang ibu. Asyirullah rahimahumullah. Kesempatan besar. Meraih kemuliaan. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan perbuatan dosa-dosa besar. Yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah, fi ridhal walidain Wasukhtullah fi suktil walidain Keridhan Allah terletak pada keridhan kedua orang tua Dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kepadanya Jangan sekali-kali Setelah seorang itu mengerti syariat Mengerti agama Mengetahui hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian dia, dia melantarkan kedua orang tuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, kata beliau, "Saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul amali ahabu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah Alaihi Wasallam menjawab As-salatu ala waktiha. Mengerjakan salat pada waktunya. Qultuh thumma ayy. Kemudian aku bertanya lagi. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Kata beliau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang diraikan oleh Tabarani dalam al-Awsat dari Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, Ya Rasulullah علمني عملا اذا انا عملته دخلت الجنه فاي رسول الله اجلكن لي بقدره واحد عملان ان apabila aku mengamalkannya maka aku pasti masuk ke dalam al jannah maka rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menerangkan la tusyrik billahi syai'an wa in wa hurriqta jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah meskipun engkau disiksa meskipun tubuhmu dibakar dan taatlah engkau kepada kedua orang tuamu meskipun kedua orang tuamu itu mengeluarkan kamu dari seluruh hartamu yani meskipun kedua orang tuamu itu menyebabkan kamu menjadi tekor berkurang hartamu bahkan habis hartamu taatik kedua orang tuamu itu meskipun kedua orang tuamu menyebabkan engkau keluar dari segala sesuatu yang kamu miliki dan jangan engkau meninggalkan Salat dengan sengaja Sebab barang siapa yang meninggalkan Salat dengan sengaja Maka sungguh Dia telah lepas dari jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak lagi bertanggung jawab kepadanya Allah tidak lagi menjaganya Allah tidak lagi memeliharanya Ini wasiat yang kedua Wasiat yang ketiga Walataqotulu awaladakum min imlaqin dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena kemiskinan yang kalian hadapi kaum jahiliyah dahulu mereka memiliki hukum yang sangat buruk sekali hukum yang berlaku pada masa itu mereka merasa malu apabila keluarga mereka melahirkan anak perempuan sehingga apabila istri mereka hendak melahirkan selalu yang menjadi harapan mereka adalah anak laki-laki anak laki-laki karena anak laki-laki itu menunjukkan kejantanan kepahlawanan keberanian berbedahnya dengan perempuan sehingga apabila istri istri mereka melahirkan anak perempuan. Maka mereka malu. Menunjukkan kelemahan. Sehingga kaum jahili dahulu. Apabila ada anak perempuan yang lahir. Di tengah-tengah keluarga mereka. Maka mereka memilih satu dari dua pilihan. Membiarkannya hidup. Tapi harus menanggung malu. Pasti akan jadi pembicaraan orang. Dan dia akan menjadi malu. atau dengan cara yang kedua yaitu menguburkannya hidup-hidup menanamnya malu enggak pengin diketahui oleh masyarakatnya bahawa, Isterinya telah melahirkan anak perempuan wa idza busyira ahaduhum bil unfa dhalla wajhuhum muswaddan wa huwa qadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ala hunin am yadssuhu fit turab ala sama yahkumun apabila disampaikan kepada mereka berita bahawa istrinya melahirkan seorang anak perempuan wallahu juhuhu muswaddan wajah mereka berubah menjadi hitam karena menahan amarah menahan amarah kok oh, anak perempuan sehingga dia mempertahankan hidupnya tapi menanggung hina atau dia menguburkannya hidup-hidup. Sangat buruk apa yang menjadi ketetapan hukum mereka itu. Merendahkan anak perempuan. Dan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal mau'udatu bi ayyi dzambin qutilat?" Dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur dalam keadaan hidup-hidup yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu, dosa apa mengapa mereka itu dibunuh? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan mewasitkan kepada hamba-hambanya. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kalau dahulu mereka membunuhnya setelah anaknya lahir. Kalau sekarang ini lebih modern lagi membunuh anak sebelum anak itu lahir secara normal. Aborsi. Ya. Tidak ingin menanggung malu kecelakaan sebelum menikah. Tidak ingin ketahuan oleh masyarakat bahwa dia hamil di luar nikah. Sehingga dia mencari cara gimana cara untuk untuk menghilangkan rasa malu ini. Padahal ketika dia melakukan perbuatan zina itu tidak malu. malu. Akhirnya apa? Melakukan cara gimana Cara menggugurkan. Ini bagian dari membunuh anaknya. Membunuh anaknya sendiri. Allah SWT. Dan itu diharamkan. Diharamkan membunuh anak. Dengan alasan apapun. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Misalnya. Uh, harus dilakukan... Karena menurut kedokteran apabila dibiarkan anak ini hidup maka akan membahayakan ibunya. Dapat menyebabkan kematian ibunya. Nah setelah melakukan berbagai macam upaya untuk bisa menyelamatkan kedua-duanya. Namun ternyata tidak ada cara yang lain kecuali salah satunya harus diselamatkan. Yang lainnya harus dikorbankan. Jika demikian terjadi. Maka dalam hal ini korbankan anak karena anak tersebut masih ada kemungkinan hidup dan matinya sementara ibunya kehidupannya jelas mutahqiqah. Nah, tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada perkara yang darurat, menanggung rasa malu bukanlah merupakan alasan untuk dikatakan bahwa itu darurat. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Wa la taqtulu auladakum dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian termasuk alasan mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin karena takut makan bersama dengan orang tuanya menghabiskan rezeki orang tuanya mengurangi rezeki orang tuanya Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa la taqtulu min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyahum." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena kemiskinan yang telah kalian hadapi. Karena kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kami pun yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian itu. Ini dalam suratul An'am dalam suratul Isra pada ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin Kami yang memberikan rezeki kepada mereka anak-anak kalian dan juga kepada kalian Perhatikan perbedaan dua ayat ini di dalam suratul An'am an, Allah mengatakan: Walatakutulauladakum min imlaqin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena kemiskinan yang sudah kalian hadapi. Jadi sudah miskin orang tuanya, sudah miskin orang tuanya, maka Allah ingatkan jangan membunuh anak, ya, karena dengan alasan sekarang ini kamu sudah menjadi orang miskin. Nanti makan apa anak saya? Tidak. Jangan kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian itu masing-masing sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah subhanahuwataala dalam surat al Isra. Walatakulu auladakum khshyata dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jadi kemiskinannya belum terjadi. Kalau dalam surah ini miskinnya sudah terjadi. Dalam surat Al-Isra, kemiskinan belum terjadi. Dia masih berkecukupan. Jangan kalian membunuh anak kalian hanya karena khawatir kemiskinan menimpa kalian kalau anak kalian hidup bersama kalian. Kedua-duanya tidak diperbolehkan. Apakah kalian sudah miskin, kalian sudah melarat atau kalian mengkhawatirkan kemiskinan menimpa kalian, tidak boleh kalian membunuh anak kalian. Karena rezeki itu masing-masing telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keturunan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Tidaklah menyebabkan berkurangnya rezeki yang kalian miliki. Tidak. Anak itu sudah punya rezeki tersendiri. Setiap hamba ini sudah ditetapkan. Ajal dan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak anak itu masih berusia 4 bulan sebagai janin dalam kandungan ibunya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut lalu kemudian diperintahkan untuk menetapkan rezekinya amalannya apakah dia bahagia atau sengsara demikian pula ajalnya masing-masing sudah ditetapkan oleh karena itu anggapan banyak anak banyak rezeki itu benar banyak anak banyak rezeki karena anak itu sendiri rezeki dari Allah subhanahu wa taala anak yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa taala dan dia pun mendapatkan rezeki dari Allah Dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhi beliau bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ayat yang paling Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam engkau membuat tandingan bagi Allah dalam beribadah kepadanya padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu lalu aku bertanya lagi kemudian apa lagi dosa yang paling besar itu adalah Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "An antaqtula waladaka khasyata ayyata'ama ma'ak engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu takut makan bersamamu Menghabiskan rezekimu ya, Dia perhitungannya Hitungan hitungan dunia Gajinya sebulan Satu juta rupiah Sekarang anak sudah dua Hidup sudah melarat Kalau tambah anak lagi tambah melarat Itu perhitungan dunianya Dia tidak berhitung secara iman dia tidak berhitung secara tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berhitung secara al-yakin. Keyakinan bahawa Allah azza wa jall. Maha pemberi rezeki. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala. Akan memberikan rezeki kepada hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَهُ wa وَيَرَزُقْهُ min حَيْتُ لَا يَحْتَسِدُ barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala problem yang dihadapinya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia sendiri tidak menyangka wasiat <tuh> yang keempat wala taqrabul fawahishama zahara minha wama bapan dan jangan kalian mendekati al-fawahish. Perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Ma zahara minha wa ma batuan. Apakah kalian melakukannya secara terang-terangan? Atau kalian melakukannya secara sembunyi-sembunyi? maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam wasiat yang keempat jangan kalian melakukan bahkan jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji itu seperti apa perbuatan fahisyah itu perbuatan fahisyah yang secara fitrah saja orang sudah memandang ini adalah keburukan ini adalah kejelekan seperti Perbuatan zina, hubungan di luar nikah, seperti hubungan sesama jenis, seperti berhubungan dengan binatang-binatang. Ini semua termasuk dalam perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan yang memalukan. Sebagian menyebutkan bahawa kaum jahiliyah dahulu, kaum jahiliyah dahulu, itu membeda-bedakan perbuatan fahisha. Kalau perbuatan keji itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan dalam rumah, tidak terang-terangan, tidak di jalan-jalan, tidak mengapa. Tapi kalau dilakukan, di hadapan orang secara terang-terangan secara vulgar itu baru mereka celah tidak diperbolehkan Jadi kalau sembunyi-sembunyi dalam rumah nggak mengapa ini hukumnya kaum jahiliyah hadapun orang-orang jahiliyah yang hidup di zaman sekarang ini maashirullahal karimakumullah lebih parah dari kaum jahiliyah dahulu Orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Dari kaum jahiliyah itu tidak merasa malu. Terang-terangan. Terang-terangan. Lihat bagaimana kehidupan di Eropa itu. Hubungan di antara mereka. Perbuatan zina yang mereka perbuat. Terang-terangan. Ya. Bahkan mungkin meskipun mereka melakukannya di sebuah ruangan. Tapi tanpa rasa malu mereka. Uh, merekamnya lalu kemudian ditampakkan kepada orang lain dipertontonkan kepada orang lain dan bangga dengan perbuatan fahisyah yang mereka perbuat bangga dengan itu tidak punya rasa malu ada sebagian menyebutkan bahawa di kalangan orang-orang hina ini orang-orang kafir itu mereka dengan bangganya menampakkan tanda-tanda yang ada di di bahagian tubuh mereka Untuk menunjukkan bahwa Inilah perbuatan keji yang dia lakukan ya. Ditampakkan dengan tanda anting misalnya Saya kurang paham belum. Intinya kalau antingnya itu di salah satu telinganya kanan atau kiri nah Berarti Seorang ini Ini orang yang suka berbuat zina Kalau antingnya di tempat yang lain Berarti senangnya yang sama jenis Uli adhu kalau dua-duanya dua-duanya bisa sangat buruk ini yang kita saksikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah orang-orang kafir fujjar tanpa rasa malu walhamdulillah islam datang untuk memelihara kehormatan kaum muslimin menjaga kemuliaan mereka menjaga kesucian mereka dengan ditetapkannya syariat Allah SWT tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan antara satu dengan yang lain kecuali dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT tidak diperbolehkan melakukan perbuatan zina bahkan mendekati pun tidak wala taqrabu zina sehingga Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melarang hamba-hambanya untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada perbuatan fahisyah itu. Dalam hal memandang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangannya. Karena dari pandangan tersebut, dari pandangan itu masuk ke dalam hati maka hati itulah yang kemudian mengolah sehingga dapat berbuah menjadi satu perbuatan dia akan mendatangi orang yang telah masuk rasa cinta ke dalam hatinya dia telah terfitnah yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina dan kemaluanlah yang akan membenarkan membuktikan perbuatan zina itu terjadi atau mendustakannya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melarang seorang lelaki bersepian dengan seorang wanita tanpa mahram, sebab yang demikian dapat menjermuskan mereka ke dalam perbuatan zina. لا يخلو الن رجل بامرأة إلا وثالثهم الشيطان. Tidaklah seorang lelaki itu bersepi-sepian dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan yang selalu menggoda keduanya dan menjerumuskan keduanya ke dalam perbuatan fahisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum lelaki untuk masuk ke tempat-tempat berkumpulnya para wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyakum waddukhul 'ala nisa Jauhilah untuk masuk ke tempat-tempat berkumpulnya para wanita. Salah seorang sahabat bertanya afara'ith bagaimana kalau ipar? Bagaimana kalau ipar wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamul maut. Ipar itulah yang menyebabkan kebinasaan. Ipar Saudara suami. Sebagian wanita menganggap bahawa itu saudara. Saudara tidak ada masalah. Keluarga. Menganggap ringan hal yang demikian. Sementara Nabi SAW mengatakan. alhamul maut. Ipar itu adalah kematian. Yang dapat membinasakan keimanan seseorang. Menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan zina. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah keoleh karena itu. Di dalam Islam tidak diperbolehkan seorang melakukan apa saja yang dapat menjermuskan mereka ke dalam perbuatan fahisyah ini. Wala taqrabul fawahish. Ma zhahara minha wa ma Yang nampak dan yang tersembunyi seluruhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya diharamkan. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zhahara minha wa ma bathan wal itsma والبغية بغير الحق وان تشركوا في الله ما لم ينزل به سلطانة وان تقولوا على الله ما لا تعلمون katakanlah sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan kepadaku berbagai macam perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi perbuatan dosa kehaliman tanpa hak dan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dan kalian mengucapkan sesuatu atas nama Allah yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ahadun aghyir min Allah min ajli dzalika harramal fawahisha ma zahara minha wa ma bathan tidak ada satupun yang paling cemburu dari Allah. Maka karena sifat kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala itulah Allah mengharamkan perbuatan keji yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim... dari Al-Mughirah beliau mengatakan berkata Sa'ad bin Ubadah kata Sa'ad bin Ubadah "Kalau saya melihat seorang wanita dengan seorang lelaki, saya tidak Kalau sandenya aku melihat istriku bersama dengan seorang lelaki Aku akan penggal dia dengan pedang ini. Dan aku akan mengenakan lehernya dengan bagian tajamnya pedangku ini. Ghairu musfih. Artinya bukan, bukan bagian tumpulnya. Bukan bagian pinggirannya. Tapi yang tajamnya. Aku akan memenggal. Aku akan memotong kepalanya. Apabila aku melihat. Istriku bersama dengan lelaki yang lain. Kalau orang sekarang ini luar biasa Istri keluar Kadang-kadang dengan alasan meeting Kadang-kadang dengan alasan lembur Kadang-kadang dengan alasan teman kerja Ada rapat Keluar Dibiarkan oleh suaminya Masa bodoh suaminya Allahul Musta'an tidak punya sifat kecemburuan. The youth. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata dayyuts." Tidak masuk ke dalam al-jannah seorang lelaki dayyuts, yaitu seorang lelaki yang tidak punya sifat kecemburuan melihat istrinya melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran dibiarkan begitu saja. Ya. Bahkan kadang sebagian suami itu merasa bangga. Bangga kalau dia keluar dengan istrinya menampakkan kecantikan istrinya di depan orang lain sehingga istrinya disenangi oleh sekian banyak lelaki mereka memujinya memuji kecantikannya memandang kecantikan istru bangga dia bangga. La huwalakulah kotaillah bila kata Saad radhiyallahu an kalau seandainya aku melihat ada seorang lelaki bersama istriku, saya penggal dia. Saya tidak peduli. Berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ata Jabu Namin Ghairatih Saadin. Apakah kalian merasai dan melihat kecemburuan saat itu? Fa Wallahi la Ana aghyaru Min Saadin. Demi Allah, aku lebih cemburu daripada saat. Aku lebih memiliki sifat cemburu daripada saat itu. Siapa yang rela melihat istrinya bersama dengan orang lain? Siapa yang rela melihat istrinya dipertontonkan di hadapan orang lain? Mereka menyaksikan dan melihat kecantikannya. Aku lebih cemburu daripada saat. Fa wallahu fa wallahu akhirum ini dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih cemburu daripada aku min ajli dhalika haramal fawahish ma zahara minha wa ma batan karena dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan seluruh perbuatan keji yang zahir dan yang batin karena sifat cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak senang apabila seorang hamba melanggar syariat Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kelima. Wa la taqtulun-nassa allati Allah illa bil Dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak kecuali dengan cara yang hak jangan sekali membunuh jiwa membunuh merupakan jarimatun adzimah tindakan kejahatan yang sangat besar sekali termasuk dosa besar membunuh jiwa yang tidak sepantasnya untuk ditumpahkan darahnya, menyebabkan seorang akan menjadi hina di dunia dan di akhirat. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla berfirman, "Wahai yang qutul mu'minun muta'midan, fajazaahu jahannamu khalidan fihah." wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka dia akan tinggal dalam tempo yang sangat lama di dalamnya dan Allah melaknatnya dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang bersih jadi hukumannya bertumpuk-tumpuk yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan itu dengan sengaja terhadap seorang mukmin yang tanpa hak membunuh satu jiwa tanpa hak itu sama seperti membunuh seluruh manusia karena kemuliaan seorang mukmin min ajli dzalika katabna ala bani isra'il Anahu manqutal nafsa bighir nafsa, atau fasad fil ardh, fakahnamah qutal nasa jami'ah, wman ahiyahah fakahnamah ahiyah nasa jami'an. Oleh kerana itu kami telah menetapkan dan kami telah menetapkan terhadap Bani Israel barangsiapa membunuh satu jiwa tanpa hak bukan kerana dia membunuh orang lain dan bukan karena dia melakukan tindakan pengerusakan di muka bumi maka dia seperti membunuh seluruh manusia dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa maka sungguh dia telah menghidupkan seluruh jiwa seluruh manusia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu murri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah illa bi hadsalath." Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang telah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kecuali satu dari tiga perkara. Yang pertama ath-thayyibu zani Seorang yang pernah menikah lalu dia berzina, hukumnya adalah dirajam hingga mati. Wan nafsubi nasi bin nasi dan yang kedua adalah membunuh orang lain maka ditegakkan hukum kisas. Kutubah aleikumul kisas fil qatla telah diwajibkan atas kalian penegakan hukum kisas dalam pembunuhan. Buat tarik kuliti ini hilmu fari kulil dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, iaitu yani mereka yang murtad, mereka yang murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka yang memerangi pemerintahan kaum muslimin, mereka yang melakukan pemberontakan, memerangi kaum muslimin, memerangi pemerintahan kaum muslimin. Maka kelompok-kelompok ini boleh dibunuh. Boleh diperangi. Dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu damu muslim thalath: rajulun kafara ba'da islamih, aw zina ba'da ihsanih, aw qatala nafsan bighairi nafs." Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim. Kecuali dengan satu di antara tiga hal. Seseorang yang telah kafir setelah dia masuk Islam. Atau seorang yang melakukan perbuatan zina dalam keadaan dia muhsan. Yang dimaksud muhsan, dia telah pernah berhubungan dalam sebuah pernikahan yang sah. Dalam sebuah pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam, apabila ada seorang yang melakukan perbuatan zina, maka dilihat terlebih dahulu. Apakah dia sehat? Apakah dia tidak dalam keadaan mabuk? Harus dilihat syarat-syaratnya. Apabila sudah jelas, meyakinkan bahawa dia melakukan perbuatan zina tanpa paksaan, dan bukan dalam keadaan mabuk, dia sehat, maka dilihat, apakah dia sudah pernah berhubungan dalam sebuah pernikahan yang sah atau belum? Apabila dia orang yang belum pernah menikah, maka Hukumannya adalah cambuk. Dia dicambuk 100 kali. Lalu kemudian diasingkan. Diasingkan selama setahun. Adapun jika dia sudah pernah melakukan hubungan dalam sebuah pernikahan yang sah. Baik dia laki-laki atau dia seorang wanita, maka dialah yang disebut muhsan dan orang yang muhsan jika dia berzina hukumannya adalah rajam hukumannya adalah rajam pernah Allah Subhanahu wa ta taala menurunkan firmannya. yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibaca oleh kaum muslimin ayat tentang rajam yang berbunyi asy-syaihu wasy-syaihatu idza zanaya farjumuhuma al-battah Seorang lelaki atau seorang wanita yang melakukan perbuatan zina. Maka rajamlah keduanya. Ayat ini pernah dibaca oleh kaum muslimin. Namun kemudian setelah itu ayat ini diangkat kembali oleh Allah SWT. Namun hukumnya tetap diperlakukan. Jadi ada sebagian ayat. Ada hukum-hukum Allah yang ayatnya pernah diturunkan oleh Allah SWT. Dan Lalu kemudian la ayat itu diangkat kembali oleh Allah. Oleh karena itu tidak disebutkan dalam mushaf Al-Qur'an Karim namun hukumnya masih diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tetap menetapkan hukum rajam, Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala masih menetapkan hukum rajam, demikian pula Umar dan seterusnya. Nah, Seorang yang melakukan perbuatan zina dan dia muhsan. Maka dia boleh dibunuh. Yaitu dengan cara dirajam. Ataukah seorang yang membunuh jiwa tanpa hak. Maka dia pun dikenakan hukuman. Kisos. Dia dibunuh sebagaimana dia melakukan pembunuhan kepada orang lain. Dzalikum wasakum bihi la'allakum taqilun Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kemudian kalian memahami memahami perintah Allah memahami larangan Allah Subhanahu wa taala Maka lima wasiat telah kita terangkan. Yang kelima wasiat ini terdapat dalam satu ayat. Ayat yang ke-151. Kemudian kita berpindah ke ayat yang ke-152. Allah Azza wa menyebutkan empat wasiat. Wasiat yang ke-6. Allah azza wa jalla berfirman: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتيه أحسن حتى يبلغ أشدّه. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, hingga anak yatim tersebut mencapai asyuddahu diterangkan oleh banyak dari kalangan para ulama us-salaf bahawa yang dimaksud asyuddahu ba balaga asyuddahu yaitu albulu mencapai usia balik jangan kalian mendekati harta anak yatim siapakah yang dimaksud anak yatim yang dimaksud anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya dan dia belum mencapai usia balik itu yang disebut al-yatim kalau seorang yang ditinggal mati ibunya tidak disebut al-yatim jadi yang dimaksud yatim yang ditinggal mati ayah Karena ayah adalah tulang punggung keluarga. Kehilangan ayah tentu menyebabkan olengnya sebuah rumah tangga. Terkhusus dalam hal perekonomian. Maka seorang anak yang ditinggal mati ayahnya. Dan ayahnya meninggalkan harta. Harta warisan untuk diberikan pada anak. Lalu kemudian anak ini pun dipelihara, dijaga oleh seseorang dan memelihara anak yatim memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah subhanahu taala anawakaful yatim khatim akul dan yang memelihara anak yatim seperti ini kata Nabi saw di dalam al jannah hidup berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, ketika seorang diberi tanggung jawab untuk memelihara anak jatim. Maka wajib baginya untuk berbuat baik kepadanya. Mendidiknya dengan kebaikan. Bukan berarti tidak memukulnya ketika dia nakal misalnya. Atau ada hal-hal yang kemudian mengharuskan kita untuk mendidiknya. Bukan pemukulan yang penuh dengan emosi. Tapi pemukulan yang tujuannya adalah takdir. Memberi pelajaran, pendidikan, adab kepadanya. Dan termasuk kewajiban seorang yang memelihara anak yatim adalah menjaga dan memelihara hartanya. Jangan seorang memelihara harta anak yatim untuk menghabiskan harta anak yatim itu. Kebetulan anak ini mendapatkan warisan Harta yang melimpah dari orang tuanya sudah, sudah kamu tinggal sama saya aja. Tiap hari harta anak yatim ini yang dimakan haram hukumnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walatak rabu jangan kalian mendekati, mendekati saja tidak boleh. Apalagi memakannya, menghabiskannya. Walau tak korupu malah yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim, yaitu dengan cara memakannya, menghabiskannya, segala apa yang diinginkan semua dipenuhi. Akhirnya ketika anak ini mencapai usia balik dalam keadaan dia tidak mampu memanfaatkan harta warisan dari orang tuanya, tidak diperbolehkan. Illa bil latihiyah asan, kecuali dengan cara yang lebih baik maksudnya apa? dengan cara yang lebih baik kata para ulama yaitu dengan cara berusaha mengembambiakan harta anak yatim dengan cara yang halal misalnya dimasukkan dalam sebuah perdagangan kita melihat bahwa uh, dilihat dari tanda-tanda yang ada bahwa perdagangan ini menguntungkan dan tidak ada unsur-unsur haramnya tidak apa? pak Mengelola harta anak yatim Agar kemudian harta tersebut semakin berkembang Itu diperbolehkan Apabila ada dua bisnis Perdagangan Yang salah satunya lebih menguntungkan Daripada yang lain Maka dahulukan yang lebih menguntungkan itu Nah ini yang dimaksud Dalam firman Allah SWT Illa billatihi ahsan Kecuali dengan cara yang paling baik... ...dalam mengelola harta anak yatim itu. Diterangkan oleh... ...Al-Allamah... ...Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah... ...ma'na illa billatihi ahsan... ...ay, illa bilhal... ...allati tasluhubiha amwaluhum... ...wayantafi'una biha... ...yaitu... ...dengan cara yang... ...akan semakin memperbaiki harta-harta anak yatim itu... Dan mereka bisa mengambil manfaat dengannya. Maka ayat ini menjelaskan. Bahawa tidak boleh mendekati harta anak yatim itu. Atau mengelolanya dengan cara yang memudaratkan anak yatim itu. Atau dengan cara yang tidak ada kemudaratannya. Namun tidak ada juga kemaslahatannya Juga tidak boleh Jadi boleh mengelola harta anak yatim Apabila mendatangkan kemaslahatan Yang bisa dimanfaatkan oleh anak yatim tersebut Baik ketika dia masih belum balik Atau ketika dia telah mencapai usia balik Sampai kapan kalian harus menjaga dan memeliharanya? Hatta ya buluqa asyuddah Hingga dia mencapai usia balik kata para ulama mencapai usia balik saja belum cukup namun mencapai usia balik lalu kemudian dia telah mampu mengelola harta itu sendiri kalau dia mencapai usia balik maka wajib bagi yang memeliharanya untuk mengetesnya terlebih dahulu mencobanya misalnya dikasih uang satu juta kira-kira diapakan uang itu diperhatikan besoknya baru tanya nak uang yang kemarin kamu dikasih mana? Oh, sudah habis. Loh, kan uangnya? Saya kasih fulan 100 ribu. Fulan 200 ribu. Ada orang miskin datang. Saya kasih 300 ribu. Habis semuanya. Masya Allah terlalu baik. Berarti dia belum bisa mengelola hartanya. Bisa-bisa kalau diberikan semua. Habis. Ludes. Dalam keadaan dia tidak mengambil manfaat. Nah, berarti belum. Rashid. Jadi... Ditunggu hingga mencapai usia balik dan dia punya kemampuan untuk mengelola harta, baru diberikan. Nih hartamu. Sebelumnya maka tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Ketika turun firman Allah subhanahu wa taala ini: Wala illa hiya ahsan. "Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik." Dan firman Allah Subhanahu wa taala innalladheena yaakuluna amwaalal yatamaa zulman innamaa yaakuluna fii butuuni am fii butuunihim nara Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu dengan cara yang zalim sesungguhnya mereka hanya memasukkan ke dalam perut perut mereka itu api neraka Ketika ayat ini turun kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumaa in talaqa man kana 'indahu yatimun Fagzal tughamuh min tughamuh, washarabuh min sharabuh, fajal yafdul min tughamuh, wiyubasuluh hatta yakuluh atau yafsud, fashddadzalik عليهم. Jadi ketika ayat ini turun, para sahabat yang memelihara anak yatim langsung pulang ke rumahnya. Apa yang mereka lakukan? Dipisahkan antara makanan anak yatim dengan makanan mereka dipisahkan ini makanan anak yatim ini makanan kami ini minuman anak yatim ini minuman kami tidak tidak disatukan ya. akhirnya kadang-kadang makanan anak yatim tersebut itu sampai tidak termakan kenapa ingin dimakan oleh mereka ingin dimakan oleh para sahabat yang memelihara anak, anak yatim khawatir terkena ayat ini Walau tak kerabu malah yatim, jangan mendekati harta anak yatim. Nih kalau dimakan, memudaratkan. Akhirnya dibiarkan begitu saja, sampai basi, sampai rusak. Anak yatimnya tidak bisa menghabiskan. Akhirnya ini menyulitkan para sahabat. Menyulitkan para sahabat. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seperti ini cara mengamalkan ayat ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim Maka katakan bahawa berbuat baik untuk mereka itu adalah kebaikan Maka katakan bahawa berbuat baik untuk mereka itu adalah kebaikan Maka katakan bahawa berbuat baik untuk mereka itu adalah kebaikan dan apabila kalian berbaur dengan mereka Mereka adalah bagian dari saudara-saudara kalian Mereka adalah bagian dari saudara-saudara kalian Akhirnya setelah Turunnya ayat ini Digabung kembali makanan itu Digabung kembali makanan Dibiarkan anak yatim makan Sisa makanannya Lalu kemudian mereka Diperbolehkan untuk menikmatinya Yang tidak diperbolehkan adalah Mengelola Harta anak yatim tersebut yang menyebabkan harta itu semakin berkurang, berkurang, berkurang. Akhirnya, dia tidak mampu mengambil manfaat dari harta tersebut ketika dia telah mencapai usia balik. Wasiat yang ketujuh. Allah Azza wa Jal berfirman. Wa'awful kaila wal mizan bil qisti. La nukallifu nafsan illa usaha. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan keadilan, yaitu keadilan yang sempurna. La nukalifunasan illa usaha. Kami tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Dalam ayat ini, Allah Azza Jalall memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk bersikap adil, jujur. Dalam berbisnis, dalam berdagang, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang-orang yang membeli barang dagangan darinya. Wa'auful kailawal bizar, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Apabila engkau menjual satu kilo, maka timbanglah satu kilo apabila engkau menakar satu liter maka takarlah satu liter jangan menakar dengan satu liter nampaknya satu liter tapi bagian bawahnya sudah dipukul-pukul naik ke atas berkurang ya. jangan kalian mengatakan ini satu kilo, ini dua kilo, ini lima kilo Ternyata ada sesuatu yang kalian letakkan dalam timbangan kalian 6 45 kilo padahal masih 4 1 Wa auful kail wal mizan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah azza wa jalla menyebutkan ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang suka mengurangi urangi takaran dan timbangan ketika mereka berbisnis. Wa'ilulil mutaffifin, al-ladin idzaqtaal wa al-nasiystofun, wa idza kaluhum awzanuhum yustirun. Celaka bagi para mutaffif itu ketika mereka menakar untuk diri mereka, mereka sebagai pembeli. Mereka menakar sempurna. Ingin mendapatkan sempurna. Ya. Bahkan minta lagi. tambah lagi. Tambah-tambahin. Mau mendapatkan sempurna. Tapi ketika dia yang menakar untuk orang lain. Dia menjual barangnya kepada orang lain. Dia menimbang untuk orang lain. Maka dia mengurangi takaran dan timbangan itu. Wailun. Celaka mereka itu. Ancaman neraka terhadap mereka. Telah binasa umat-umat sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena mereka mengurangi urangi takaran dan timbangan maka Allah Azza Jalal membinasakan mereka dan diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriadkan oleh Ibn Majah dari hadis Abdullah bin Umar. Bahawa Rasulullah SAW suatu ketika mendatangi kaum muhajirin, lalu beliau mengatakan: Ya Mashyarul muhajirin, khamsun idab tuli tumbihinna, wa a'udu billahi antudrikuhunna. Wahai sekalian orang-orang muhajirin, ada lima perkara. Apabila kelima perkara ini ada di tengah-tengah kalian. Maka aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kalian menghadapinya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lam tabhari al fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha al-ta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim alladziina madaw." Tidaklah perbuatan keji itu menyebar dan dilakukan secara terang-terangan dalam satu kaum, hingga mereka melakukannya tanpa rasa malu, melakukannya secara terang-terangan, melainkan akan menyebar penyakit taun, penyakit yang mewabah di tengah-tengah mereka, dan akan memunculkan berbagai macam jenis penyakit yang belum ada di masa-masa yang lampau. Walam yankusul mikhail wal mizan illa ukhdu bi siniin wa maunah dan tidaklah mereka mengurangi dalam penakaran dan timbangan melainkan mereka akan dihukumi Allah subhanahu wa ta'ala berupa pacaklik kekeringan tanah menjadi kering mereka tidak akan mendapatkan panen yang mereka harapkan kekurangan air dan sulitnya kehidupan Sulitnya perekonomian. Harga-harga semakin melonjak, naik. Itu salah satunya disebabkan karena dosa-dosa manusia itu sendiri. Disebabkan karena perbuatan dosa. Dan munculnya kezaliman penguasa... ...yang menghukum mereka. Jadi apabila muncul seorang penguasa yang zalim... Yang membalimi rakyat, yang menindas rakyat, jangan selalu menyalahkan jangan menyalahkan penguasanya. Kembalikan pula kepada diri kita, introspeksi diri kita. Apakah kita telah meninggalkan perbuatan maksiat? Atau mungkin di antara cara bermuamalah kita, cara berbisnis kita, ada hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini tidak jujur dalam penakaran dan penimbangan. Mengurangi takaran dan timbangan. Ini yang menyebabkan timbulnya bencana. Ini yang menyebabkan terjadinya kekeringan. Ini yang menyebabkan Allah SWT menjadikan seorang penguasa zalim memerintah Mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa mani'ul qatr minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru lan tidaklah mereka mencegah untuk menunaikan zakat dari harta-harta mereka melainkan akan dicegah jatuhnya tetesan-tetesan air dari langit kalaulah bukan disebabkan karena hewan-hewan niscaya tidak akan diturunkan hujan kepada mereka walam yanqudhu ahdallahi wa ahdara rasulih Hilalah Allah عليهم أدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم. Dan tidaklah mereka membatalkan janji mereka kepada Allah dan janji mereka kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka meninggalkan ketaatan. Mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah Azza Wajalla akan menjadikan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Dan merampas sebahagian dari apa yang mereka miliki. Wa ma'alam tahkum a'immatu hum wa yatakhyaru bima anzalallah, illa jaalallahu ba'asahum biyunhum. Dan tidaklah penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin mereka itu tidak berhukum dengan kitab Allah dan memilih-milih hukum dari apa yang diturunkan Allah subhanahu wa taala, melainkan Allah akan menjadikan Percelai berayun, perselisihan, percecokan terjadi di antara mereka sendiri. Perpecahan, tidak ada persatuan, tidak ada ukhuwah. Itu disebabkan karena dosa-dosa manusia. Mereka tidak berhukum dengan Kitab Allah dan tidak berhukum dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: لا نكلف نفسا إلا وسعها kami tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Artinya apa? Setelah seorang menakar dan dia telah berusaha untuk jujur dalam penakarannya. Dia telah berusaha untuk menimbang dengan benar. Mungkin terjadi kekurangan, tapi bukan sesuatu yang dia sengaja. Dia telah berusaha untuk bersikap jujur. Ada kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Maka oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman la nukallifu nafsan illa usaha Kami tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya Dia telah berusaha mungkin ada kekeliruan maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya Wasiat yang kedelapan 8 wa idza Dan apabila Kalian mengucapkan sesuatu bersikap adillah kalian, walau kan ada kerabat, meskipun terhadap kerabat kalian. Wasiat yang ke-8 ini memerintahkan seorang hamba untuk bersikap adil, adil terhadap siapa saja, dan meninggalkan perbuatan kefaliman. Jangan karena Orang tersebut bahagian dari kerabatnya menyebabkan dia tidak bersikap adil. Jangan. Tidak diperbolehkan. Apa yang dimaksud adil? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan yang dimaksud adil di dalam syariat Islam. Pembagian harus sama rata sama rasa. Tidak demikian definisi adil dalam Islam. Adil di dalam Islam memberikan setiap orang haknya, memberikan setiap orang haknya, dan memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan timbangan Al Quran, Ukhirim dan Sunnah. Ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki dan anak wanita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Anak laki-laki mendapatkan dua bahagian Dua kali lipat dibanding anak wanita Itu keadilan Itu keadilan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Apabila ada seorang membagi warisannya Anak laki-laki 50% Anak perempuan 50% Maka itu tidak adil Itu kezaliman Karena hak anak laki-laki lebih besar Daripada Anak perempuan Dalam rumah tangga Seorang suami adalah pemimpin walirrijali Laki-laki itu Di atas tingkat daripada wanita Kalau ada seorang istri mengatakan Kedudukan kita sama dalam rumah tangga ini Kamu bukan pemimpin bagi saya Kita sama-sama memimpin Maka dia balim Maka dia zalim. Jadi yang dimaksud adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya memberikan seorang haknya. Memberikan seorang haknya. Ini ma'asyirah alaih wa rahmatullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersikap adil untuk bersikap adil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ketika beliau membagikan harta rampasan perang, ada sebagian orang-orang tertentu itu diberikan bagian yang banyak sekali. Ada yang mendapatkan 100 ekor untah. Dia seorang pemimpin kabilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan melalui pemimpin kabilah ini dia mampu mengajak rakyatnya untuk masuk ke dalam Islam. Ada sebagian sahabat yang lebih kokoh keimanannya, Nabi saw tidak memberikan sepeser harta. Lalu Rasulullah saw mengatakan, Inni laa'ati rujul wa ghairuhu ahabu ilaj minhu khshyat ayya kubbahu Allah azza wajalla fi nerja hinnam. Aku memberikan kepada orang ini. Sementara yang aku tidak berikan, aku lebih cinta kepadanya. Karena Apabila aku tidak memberikan kepada orang ini Khawatir jangan sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka Dia benci kepada Islam Dia tidak senang kepada Islam Akhirnya dia meninggalkan Islam Dia dilemparkan ke dalam api neraka Maka Rasulullah SAW memberikan bahagian yang banyak Dan itu keadilan Itu keadilan Maka wajib Bagi seorang Muslim bersikap adil Jangan karena bencinya pada seorang Menyebabkan dia tidak bersikap adil Wa la yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang menyebabkan kalian tidak mampu bersikap adil bersikap adillah kalian yang demikian lebih mendekatkan diri kepada taqwa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kesembilan wa bi'ahdillahi awfu wa bi'ahdillahi awfu dan hendaknya kalian menunaikan janji kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji hamba kepada Allah? Jadi setiap kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah pernah berjanji di hadapan Allah dalam sebuah peristiwa yang tentu kita tidak mengingatnya. Itu adalah ahdul mitsaq yang sebelum kita hidup di dunia ini. Kita telah pernah dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui punggungnya Nabi Allah Adam, nenek moyang kita. Lalu kemudian kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempersaksikan bahawa hanya dialah yang berhak untuk disembah. Lalu kita semua mempersaksikan dengan persaksian Tauhid. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji kita di hadapan Allah yang wajib kita tunaikan. Wabi ahdillahi aufu. Janji kalian kepada Allah harus kalian tunaikan. Yaitu taat kepadanya, menjalankan perintahnya, beramal dengan kitab Allah dan sunnah. Diterangkan oleh Mujarir al Tabari rahimahullah bahawa yang dimaksud menunaikan janji seorang hamba kepada Allah. An tu fi ma amarakum bihi, wa nahu wa ta'amlu bi wa sunnat rasulih. Zalikahu al wafa bi ahdillah. Yaitu dengan cara kalian mentaati Allah subhanahu wa taala terhadap perintah dan larangannya, dan kalian mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka itulah yang dimaksud menunaikan janji kalian di hadapan Allah subhanahu wa taala zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun itulah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian dengannya semoga kalian tadhakkarun mengambil nasihat mengambil itu sebagai pelajaran dan nasihat untuk kalian agar kemudian kalian mampu melakukan dan mengamalkannya lalu kemudian pada ayat yang berikutnya yang merupakan wasiat yang terakhir, wasiat yang ke sepuluh, wasiat penutup yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firmannya: وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِيْ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْصُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَالصَّاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka hendaknya kalian mengikuti jalan yang lurus itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Yaitu jalan-jalan yang menyimpang. Jalan-jalan yang menyesatkan kalian dari jalan Allah. Yang menyebabkan kalian semakin jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu merupakan wasiat yang Allah berikan kepada kalian. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Maka ini wasiat yang ke-10 Wasiat untuk istiqamah berjalan di atas jalan Allah Dan jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya satu Oleh karena itu disebutkan jalan Allah Dengan sebutan tunggal Sirati mustaqiman Inilah jalanku yang lurus Jalan Allah itu lurus Dan hanya satu tidak berbilang Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan-jalan yang menyimpang jalan-jalan yang menyesatkan disebutkan dalam bentuk jamak jalan-jalan yang banyak wala tattabi'us dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan itu Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qatab liya khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus. Setelah itu Rasulullah mengatakan hadza sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah lurus. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggaris dengan garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis yang lurus itu tadi, garis-garis yang banyak. Lalu setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wahai sibul, leis minha sabil illa alaihi syaitan yadhu'ileih. Dan ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Tidak satu pun dari jalan-jalan yang menyimpang itu melainkan di atasnya ada syaitan yang senantiasa menyeru untuk memasuki jalan tersebut. Setelah itu beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla. Wa anna hadza siratun mustaqimam fattabi'u wa la tattabi'us bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itulah yang kita senantiasa memohon kepada Allah. Azza Azzawajal di dalam salat-salat kita. Minimal 17 kali dalam sehari kita memohonnya. Dalam suratul fatihah. Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itulah kitab Allah. Al-Quranul Karim. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua pedoman yang dengan keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya untuk berpegang teguh dengannya. Yang mana mereka akan mendapatkan jaminan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amray" Ma'ani antasamtum bihi ma ini ta lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya Kitabullah dan sunnah Rasul Barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya dia pasti akan mendapatkan jaminan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat Wa may yuti Allahu wa rasuluhu Yudukilhu jannah dzjeri min tahtiha al anhar, khalidin fiha, wadalik al fuzul azim. Beransia yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan dia ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Walla tattabgu al subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain dari jalan yang lurus itu, yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan syaitan, jalan-jalan yang tidaklah dari satu jalan tersebut melainkan ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Diroedkan dari Mujahid bin Jabir, rahimahullah, bahawa yang dimaksud jalan-jalan yang menyimpang itu al bid'ah wa shubuhat perkara-perkara bid'ah perkara-perkara syubhat yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala jangan kalian mengikuti jalan-jalan tersebut jalan-jalan penyimpangan apa yang tidak datang dari Al-Qur'an dan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu menunjukkan bahwa itu bukan bagian dari as mustaqim dan itu termasuk ke dalam as-subul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban mengikuti kebenaran dan kebenaran itu hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala jalan Allah itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan yang ditempuh oleh Rasulullah adalah jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasul radhiyallahu taala demikian pula yang mengikuti langkah-langkah dan bimbingan mereka dengan kebaikan itulah jalan kebenaran oleh karena itu tidak ada jalan kebenaran yang menyelamatkan seorang hamba dari azabullah subhanahu wa ta'ala di akhirat kecuali apabila seorang berjalan di atas bimbingan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW di atas bimbingan para ulama salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala dan yang mengikuti jalan mereka yang mengikuti jalan mereka dalam riwayat al-Imam Ahmad Nabi SAW alaihi wasallam ditanya ayyun nasi khair siapakah manusia terbaik maka Rasulullah SAW mengatakan ana wa ma'i aku bersama aku dan yang bersamaku yang ini para sahabat. Kemudian mereka bertanya lagi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, Rasulullah SAW. Al-Ladina al-Lafar al dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Lalu beliau ditanya lagi. Farafathum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dan tidak lagi menjawabnya. Maka kebaikan hanya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengikuti jejak mereka. Siapa yang berjalan di atas jalan mereka, maka mereka lah yang akan meraih kebahagiaan, kemenangan hidup dan siapa yang menyimpang dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan sengsara kehidupannya di dunia, demikian pula di akhirat. Inilah 10 wasiat yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sepantasnya bagi kita setelah mendengar penjelasan tiga ayat ini untuk berusaha membacanya mengulang-ulangi bacaannya lalu kemudian berusaha untuk menghafalnya dan memahaminya memahami kandungan yang terdapat di dalamnya dan mengamalkan dalam kehidupan yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya kira sampai di sini insyaallah apa yang ingin kami terangkan dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa semoga memberi manfaat kepada kita sekalian dan semoga Allah Azza wa menambah keimanan kita, menambah wawasan keilmuan kita dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendengarkan kebaikan dan berusaha mengikuti yang terbaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala jika ada kekeliruan maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wa akhir dawananil hamdu alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira